Slavoslovia 23. Pentru dobândirea neprihăniei desăvârșite. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te dăruiește raza Soarelui, Duhului Sfânt, care naște în noi credința, varsă în noi lumina nădejdei și aduce neprihănia desăvârșită, din care izvorăște iubirea. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, Te iubim și Te rugăm. Dăruiește-ne cerul de foc al iubirii tale, care aduce în noi fericita nebunie pentru Hristos, fiindcă este izvorul milei care toate le poate face. Aleluia, slavă-ți, Tată, ceresc, Te iubim și Te rugăm. Dăruiește-ne intrarea în oceanul iubirii tale ca să dobândim liniștea, nepătimirea și înfierea, ca rod al neprihăniei desăvârșite. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne îndelunga răbdare, pierderea amintirii răului, repădarea cugetelor de împotrivire și neprihănia cea desăvârșită, ca semn al sfințirii sufletului. Aleluia, Slavă Ție, Tată Ceresc, Te iubim și Te rugăm! Dăruiește-ne dorului față de Tine, ca, să, ca devenind fi ai iubirii, să ne lipim pururea de Tine, fiindcă lumina iubirii la față ne-a schimbat. Aleluia, Slavă -a, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și Te rugăm! Dăruiește-ne rugăciunea cu fapta, prin purtarea icoanei tale în biserica sufletului nostru, ca să dovândim o conștiință pururea trează. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm. Dăruiește-ne bucuria recunoștinței care aduce sârguința și râvna lucrării harului, pieirea patimilor, veselia sufletului curat ca semn al neprihănirii desăvârșite. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne deschiderea ochiului conștiinței, ca să vedem slava ta în oglinda minții noastre. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne focul iubirii care arde lenea, slava de șartă, fățărnicia, Turburarea sădită de mânie sau ținerea de mintea răului. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te dăruiește-ne neprihănirea desăvârșită, care face să dispară crevetirea, supărările, lăcomie, desfânarea gândurilor, netremice, viclenia și aduce trăirea fericirilor.